Розділ восьмий. Герби Віра Сміти повернулися до Паунела, і життя їхнє пішло своїм звичаєм. У грудні герб закінчив роботу на спорудженні будинку в Даремі. Як і передбачала Сейра, їхні заощадження дуже скоро вичерпались, і вони мусили вдатись до фонду допомоги при надзвичайних випадках. Це підкосило герба не менше, ніж саме нещастя. Для нього та допомога була чим іншим, як замаскованою милостиною, він усе своє життя чесно і тяжко працював власними руками. І ніколи й думки не припускав, що настане день, коли йому доведеться взяти від штату бодай один долар. Але такий день настав. Віра передплатила три нові журнали, що надходили поштою через нерівні проміжки часу. Всі три мали дуже поганий друк, і такі малюнки, наче їх малювали діти. Вони називалися... Божі летючі тарілки, напередодні Спасу і чудеса Господні в галузі психіки. А передплачені раніше дайджести, хоча й далі надходили щомісяця, проте лежали тепер нерозгорнуті іноді по три тижні, тоді як ті журнальчики Віра зачитувала мало не до дірок. Вона знаходила там багато такого, що здавалось їй дотичним до випадку із Джонні, і за вечерею читала ті перли стомленому чоловікові високим, пронизливим голосом, що аж тремтів від збудження. Герб дедалі частіше просив її притишити голос, а часом і гримав на неї, щоб вона облишила тіні синітниці і дала йому спокій. Тоді Віра кидала на нього страдницький жалісний та ображений погляд і тихо йшла нагору, продовжувати свої студії. Вона почала писати до редакції тих журналів, і обмінюватись листами з їх дописувачами та іншими адресатами, яких спіткали подібні нещастя. Більшість їх, як і сама Віра, були добросерді люди, котрі щиро прагнули допомогти їй і полегшити майже непосильний тягар її горя. Вони присилали тексти молитов і амулети, обіцяли згадувати Джонні у своїх вечірніх молитвах. Та були і інші, звичайнісінькі дури світи обох статей. І герба дуже непокоїло, що його дружина втрачає здатність розпізнавати їх. Хтось запропонував надіслати скалочку єдиного істинного Христа Господнього, і то всього за 99 доларів 98 центів. Пропонували і пляшечку цілющої води з Лурського джерела. Мовляв, якщо втерти її Джонні в чоло, вона, майже напевне, зробить чудо. За неї правили 110 доларів плюс поштові видатки. Дешевше коштувала і дужче вабила віро магнітофонна касета із записом 23-го псалма та молитви Господньої, виголошених відомим південним євангелістом Біллі Гамбаром. Згідно з рекламним проспектом, її протягом кількох тижнів належало прокручувати біля ліжка Джонні, і це майже, напевне, мало спричинити чудесне зцілення. Як додаткове благословення, тільки протягом обмеженого часу, з касетою надсилався фотопортрет самого Білі Гамбара з автографом. Чим більше захоплювалась віра цим псевдорелігійним модлохом, тим частіше герб мусив зупиняти її. Іноді він нишком рвав виписані нею чеки і просто виправляв баланс у чековій книжці. А коли пропозиція включала беззастережну умову, плата тільки готівкою, доводилося і тупнути ногою. І зрештою дружина почала замикатись у собі і дивитися на нього з недовірою, як на запеклого грішника і безбожника. Зранку Сейра Брекнелл, як звичайно, йшла до школи, а от пообідні години і вечори її тепер мало відрізнялися від тих, що їх вона пережила після розриву з Деном. Вона, мов би, поринула в забуття і чекала, поки щось станеться. У Парижі затягувалися мирні переговори. Ніксон дав наказ і далі бомбардувати Ханой, незважаючи на нову хвилю протесту в країні та за кордоном. На одній з прес-конференцій він пред'явив кінокадри, які переконливо доводили, що американські літаки не скидають бомби на північно вєтнамські госпіталі. Проте сам скрізь літав військовим вертольотом. Слідство у справі зґвалтування і вбивства офіціантків Касл-Року зайшло у безвихідь після звільнення з-під варти мандрівного художника-рекламника, що колись відбув три роки у психіатричній лікарні штату Огаста. Всупереч усім сподіванням, його алібі виявилося неспростовним. Дженіс Джоплін виспівувала блюзи. Сейра сприймала всі ці вісті невиразно. Мов голоси з іншої кімнати, де без кінця триває якась незбагненна вечірка. Випав перший сніг, власне і не сніг, а Пороша. Потім ще раз припорошило, а за десять днів до Різдва замила хурделиця. Та ще така, що того дня відмінили уроки в школі, і Сейра сиділа вдома, спостерігаючи у вікно, як сніг засипає флег-стріт. Її короткий роман із Джонні... А втім, вона не була певна, чи випадало назвати це романом, лишився в минулому, в іншій порі року, і вона відчувала, що образ Джонні починає стиратись у її пам'яті. То було майже панічне відчуття так, ніби частина її самої потопала, потопала в небутті. Сейра багато читала про травми голови, про коми, ушкодження мозку, ніщо з прочитаного не вселяло надії. Вона дізналася, що одна дівчина з невеликого містечка в штаті Меріленд пролежала в коматозному стані 6 років, а молодий англійський докер з Ліверпуля, якого вдарило по голові гаком портового підйомного крана, не виходив з коми 14 років і, зрештою, так і помер. Поступово той молодий, дужий чоловік утрачав ознаки живої людини, всихав, у нього випадало волосся. Зорові нерви під заплющеними повіками перетворювались на кашу. Зв'язки та сухожилки скорочувались, і тіло мало-помалу набувало положення утробного плоду. Він ніби повертався назад у часі. Мозок його дегенерував, і зрештою він знову став ще ненародженою дитиною, що плавала у плацентарній рідині коми. Посмертний ростин тіла показав, що звивини і складки мозку в нього розгладились, його голобні частини стали майже зовсім рівні і гладенькі. «Ой, Джонні, як же це несправедливо!» – думала вона, дивлячись, як на дворі падає сніг, укриває все чистою білою ковдрою, ховає під нею переможене літо і багряно-золоту осінь. Як несправедливо, що вони не дають тобі піти, хоч куди б лежала твоя дорога! Через кожні десять-дванадцять днів надходив лист від Герберта Сміта. Віра мала своїх адресатів, він – своїх. Він писав великими розгонистими літерами, користуючись старомодною авторучкою з чорнилом. «Ми обоє живі й здорові. Усе чекаємо, як воно буде далі. Та й ви, мабуть, також. Так, Сейро, я теж читав дещо і знаю про те, про що ви ласкаво подбали написати нам у своєму листі. Нічого доброго не світить. Та ми, звісно, не втрачаємо надії». Я не такий побожний, як Віра, але по-своєму вірю в Бога, і тільки дивуюся, чому він не забрав Джонні до себе одразу, коли вже надумав це зробити. Який у тому сенс? Мабуть, ніхто не знає. Нам лишається тільки сподіватись. В іншому листі він писав, «Цього року мені доводиться робити майже всі закупки до Різдва, бо Вірі набрело в голову, що Різдвяні дарунки – це гріховний звичай». Уже з цього ви можете судити, що з нею стає дедалі важче. Вона й раніше вважала, що це не свято, а святий день, ви розумієте. І якби оце побачила, що я пишу просто «різдво» замість «різдво Христове», то, напевне, ладна була би спопелити мене на місці. Вона завжди казала, не забуваємо, що це день народження Ісуса Христа, а не Санта Клауса, але ніколи не заперечувала проти різдвяних дарунків. Навпаки, залюбки купувала їх сама, а тепер тільки те й робить, що гудить цей звичай. Здається мені, вона набирається цих химер від людей, з якими веде листування. Ой, як я хочу, щоб вона схаменулась і знову стала нормальною жінкою. А все інше в нас гаразд. Герб. Потім надійшла різдвяна листівка, над якою Сейра трохи поплакала. «Шлемо вам наші найкращі побажання напередодні свят». І якби ви захотіли приїхати і провести Різдво з двома старими диваками, то вільна кімната вас завжди чекає. Ми з Вірою живі і здорові. Сподіваюся, що Новий рік для всіх нас буде кращим, і я певен цього. Герб і Віра. Вона не поїхала в Паунел на Різдвяні канікули. Почасти через Віру з її вибриками. Читаючи між рядками гербових листів, неважко було зрозуміти, що та дедалі глибше погрузала в свій химерний світ, а почасти й через те, що тепер їхні взаємини здавалися серією якимись дивними і майже нереальними. Вона тільки раз побачила зблизька непорушне тіло на ліжку бангорської лікарні, але відтоді їй завжди здавалося, ніби вона дивиться на нього в протилежний окуляр телескоп у пам'яті. Як і той аеронавт на повітряній кулі, Джоні був тепер аж ген ген. Отож, вона визнала за краще триматися від його батьків на відстані. Мабуть, Герб також це відчув. З настанням 1971 року його листи почали надходити все рідше. В одному з них він як міг прозоріше натякнув на те, що час їй подумати про своє власне життя. А на закінчення додав. Він, мовляв, немає сумніву, що в такої гарненької дівчини залицяльників не бракує. Та ніяких залицяльників у Сейри не було, вона їх не хотіла. Джін Сідекі, викладач математики, що колись, як їй здавалося, тисячу років тому, призначив їй побачення після нещастя із Джонні, непристойно скоро поновив свої зальоти і дати йому від коша було нелегко. Та зрештою начебто почав розуміти, що діла не буде. Хоч мав би зрозуміти і раніше. Час від часу її запрошували і інші чоловіки і один з них студент юридичного факультету Уолтер Хезліт, навіть трохи подобався їй. Сейра познайомилася з ним на новорічній вечірці у Енстафорд. Вона збиралася заглянути туди на якусь часинку, одначе пробула досить довго і майже весь той час проговорила з Хезлітом. Сказати йому «ні» виявилося навдивовижу важко, але вона таки сказала, бо добре розуміла, чим він її привабив. Уолд Хезліт, високий назріст, з буйною темною чуприною та кривуватим іронічним усміхом, дуже нагадував їй Джонні, а це була аж ніяк не підстава зацікавитися чоловіком. На початку лютого її запросив механік з автомайстерні у Клівзмілзі, що лагодив її машину. І знов Сейра майже погодилась, але потім повернула назад. Того чоловіка звали Арні Тремон. Він був ставний смаглявий, мав по-своєму вродливе, усміхнене і трохи хиже обличчя і нагадував їй Джеймса Броуліна, коміка з розважальної телепрограми, а ще дужче — одного студента-спортсмена на ім'я Ден. Ні, краще було почекати, почекати і побачити, як воно буде далі. Але далі було ніяк. Одного літнього дня 1971 року Грег Стілсон, на 16 років старший і розумніший від того, роз'їзного торговця бібліями, що до смерті забив собаку на безлюдній фермі в Айові, сидів у задній кімнаті своєї новозаснованої контори страхування та купівлі продажу нерухомого майна в Ріджуеї, штат Ньюгемпшир. Роки, що минули відтоді, не дуже позначились на ньому, хіба що набігли зморщички навколо очей та ще зачіска стала довша але цілком у межах пристойності. Він і тепер був добре вгодований чоловік, і його обертове крісло жалісно рипіло, коли він рухався. Він сидів, курив сигарету Пелмел і дивився на молодика, що зручно розсівся у кріслі проти нього. Грек дивився на того молодика з таким виразом, з яким зоолог міг би розглядати цікавий екземпляр рідкісної тварини. «Бачите в мені простачка?» – спитав Санні Елімен. Зростом Еліман сягав шести футів п'яти дюймів. На ньому була старезна засмальцьована джинсова куртка з відрізаними рукавами і гудзиками. Сорочки під нею не було. На голих грудях теліпався нацистський залізний хрест, чорний з білою облямівкою. Пряжка ременя, що виднівся під одвислим пивним черевом, являла собою вирізблений із слонової кістки чи малий череп. З-під зашпилених унизу холод джинсів. Витикалися збиті прямокутні носаки високих черевиків армійського зразка. Довгі до плечей патли аж лисніли від задавненого поту і машинного мастила. З мочки одного вуха звисала сережка у вигляді свастики, також чорною з білою облямівкою. На грубому пальці правої руки він крутив на ремінці шолом, схожий на вугільне відерце. На спині його куртки був вишитий червоний чорт, з хитро примруженим оком і роздвоєним язиком. Над чортом ішов півколом напис «Чортова дюжина», а внизу «Санні Елімен, президент». «Ні», – відказав Грег Стілсон, – «ніякого простачка я не бачу. Зате бачу підозрілого на вигляд типа, схожого на ходячу гепу». Елімен мить завмер, тоді розслабився і засміявся. Незважаючи на брудну зовнішність і густий дух давно немитого тіла, в його темно-зелених очах часом прозирав розум і навіть почуття гумору. «Можете вважати мене і собакою, чоловіче», – сказав він. «Таке вже бувало, а я ж у вашій владі». «І ти це визнаєш, еге?» «Ну, звісно. Я залишив своїх хлопців у Гемптонсі і приїхав сюди сам. Тож хай усе впаде на мою голову, чоловіче!» – він посміхнувся. «Та якщо ми колись підловимо вас за подібних обставин...» Вам доведеться гірко шкодувати, що у вас неброньовані нирки. «Ризикну», – сказав Грек. Тоді зміряв Елімена поглядом. Обидва були здорові чолов'яги. І хоч Елімен, судячи з вигляду, важив фунтів на сорок більше, то за рахунок не м'язів, а жиру. «Я тебе подужаю, Санні». Обличчя Елімена знов розпливлось у добродушній приязній усмішці. «Може так, а може і ні. Та й інша в нас гра чоловіча». Облишмо всі ці нав'язлі в зубах американські кінозабавки. Він нахилився вперед, ніби збирався звірити якусь велику таємницю. Щодо мене особисто, то кожного разу, як мені перепаде шмат матусиного яблучного пирога, я вважаю за свій обов'язок накаляти на нього. — Паскуда ти, Санні", лагідно мовив грек. — Чого вам от мене треба? — запитав Елімен. — Чому ви не говорите по суті? — «Спізнитися на збори своєї християнської спілки!» «Ні», – сказав Грек, – «усе так само спокійно. Християнська спілка збирається по вівторках увечері. Отож ми маємо ще силу часу». Еліман гидливо пирхнув. «Але я гадаю», – провадив Грек, – «що це тобі чогось треба від мене». Він висунув шухляду столу і дістав звідти три пластикові пакети з марихуаною. У переміж із травичкою в них було чимало желатинових капсул. «Оце я знайшов у твоєму спальному мішку», – сказав Грек. Фе, фе фе Санні! Поганий ти хлопчина! Нікуди ти звідси не підеш і не вторгуєш дві сотні доларів. Тобі прямісінька дорога в Нью-Гемпширську тюрму». «Ви не мали ордера на обшук», – відказав Елімен. «Перший ліпший паршивенький адвокат запросто мене витягне, і ви це знаєте». «Нічого такого я не знаю», – промовив Грег Стілсон. Тоді відхилився в своєму обертовому кріслі і закинув на стіл узуті в мокасини ноги. «Я маю вагу в цьому місті, Санні. Кілька років тому я приїхав у Нью-Гемпшир з порожніми кишенями. А тепер завів тут непогане діло. Я допоміг муніципальній раді розв'язати деякі проблеми. Зокрема, підказав, що робити з усією тією дрібнотою, яку поліція застукує на зіллі». Я, звісно, кажу не про таких зловмисників, як ти, Санні, не про заїжджий набрід. З ними ми добре знаємо, що робити, коли хапаємо їх з такими дорогоцінними доказами, як оці, що в мене на столі. Я кажу про місцеву молодь. Ти ж розумієш, що ніхто тут не хоче заподіяти їм і найменшого зла. От я й придумав вихід. Замість посилати в тюрму, приставте, кажу, їх до роботи. Хай попрацюють для громадського добра». І як гарно все пішло. Елімен сидів і, видимо, нудився. І раптом Грек з грюкотом скинув ноги зі столу, схопив вазу з емблемою і пожбурив її в біксанні. Ваза пролетіла з кінця в кінець кімнати, менш ніж за дюйм від його голови, і розбилася надруски об шафу картотеку в кутку. Уперше в очах Елімена майнув переляк. А обличчя нині старшого і розумнішого Грега Стілсона – на коротку мить знову стало обличчям того молодика, що колись замордував собаку. «Тобі треба слухати, що я кажу», – мовив він тихо, – «бо ми тут обговорюємо твоє майбутнє протягом наступного десятиліття, чи десь близько того. І якщо ти не маєш охоти робити кар'єру в тюремній майстерні, тобі треба уважно слухати мене, Санні. Треба слухати так, наче це знову твій перший день у школі, Санні». Треба добре все затямити, Сенні!» Елімен подивився на скалки розбитої вази, потім знову звів очі на Стілсона. Його вдаваний спокій змінився щирим зацікавленням. Останнім часом його ніщо не цікавило по-справжньому. Він поїхав до цього містечка по пиво, бо йому було нудно. Поїхав сам один, бо було нудно. І коли цей чолов'яга перепинив його своїм фургончиком із синьою мигавкою на даху, Санні Елімен подумав, що йому доведеться мати справу ще з одним містечковим охоронцем порядку, що патрулює свою територію і не може проминути небезпечного мотоцикліста на вдосконаленому Харлеї Девідсоні. Але цей тип виявився не тим, за кого він його прийняв. Він був, він був, та він же навіжений, сяйнуло в Санні, і він аж зрадів зі свого відкриття. Он, на стіні в нього дві відзнаки за громадську діяльність, фотографії, де він розмовляє з членами ділового клубу і з іншими поважними персонами. Він заступник голови тієї смердючої містечкової спілки «Християн», а через рік стане головою, і при всьому тому він навіжений і як березневий кіт. «Гаразд», – озвався він, – «я весь увага». «Моя кар'єра була, так би мовити, смугаста», – сказав Грек. Траплялися в ній і злети, і падіння. І навіть деякі конфлікти із законом. Я хочу сказати, Санні, що немає на тебе ніякого зла. На відміну від інших тутешніх городян. Вони ж бо читають «Юніон Лідер» і знають, що виробляють цього літа твої дружки-мотоциклісти разом із тобою у Гемптонсі. Отож, залюбки кастрували б тебе і ржавою бритвою. «Чортова дюжина до цього не причетна», – сказав Санні. Ми приїхали сюди з півночі штату Нью-Йорк, позасмагати і покупатися. У нас відпустка, чоловічі. Ми не з тих, що бешкетують по всяких забігайлівках. Це роблять ватаги ангелів пекла, чорних вершників із Нью-Джерсі. Але переважно знаєте хто? Шмаркаті студентики. Санні зневажливо скривив рота. Але газети не люблять про це писати, хіба не так? Вони воліють скидати все на нас, а не на Сюзі і Джимів. «Ви куди колоритніші?» – м'яко зауважив Грек. До того ж, Вільям Лоуп не полюбляє клуби мотоциклістів. «Отой плішивий холуй!» – буркнув Санні. Грек висунув шухля столу і видобув з неї пласку пінтову пляшку віскі-лідер. «За це треба випити», – сказав він, і стріском відкрутивши ковпачок, за одним духом вихилив півпляшки. Тоді гучно хукнув, поморгав очима, на яких виступали сльози, і простяг пляшку через стіл. «Будеш?» Санні докінчив пляшку до останньої краплини. Гаряча хвиля знялась із шлунка і підкотила до горла. «Підпалюйте, чоловіче!» – видихнув він. Грек відкинув голову і засміявся. «Ми поладнаємо, Санні. Я відчуваю, що поладнаємо. Чого вам треба?» – знову спитав Санні, тримаючи в руці порожню пляшку. «Нічого, поки що. Але я перечуваю...» Грегові очі наразі стали відчужені майже відсутні. «Я казав тобі, що маю вагу в Ріджуеї. На наступних виборах я болотуватимусь на мера, і мене оберуть. Але це тільки початок», – підказав Санні. «В усякому разі перший крок. Той відчужений вираз не сходив з грегового обличчя. Я доводжу розпочати до кінця. Люди це знають, і все, що роблю, я роблю добре». Я перечуваю, що мене чекає велике майбутнє. Високий злет аж до неба. От тільки я не зовсім певен, чого я прагну, ти розумієш?» Санні лише плечима знизав. З обличчя Грега збіг відчужений вираз. «Але я знаю одну історію, Санні. Історію про мишу, що витягла колючку з лапи лева. Цим вона віддячила левові за те, що він не з'їв її за кілька років перед тим. Знаєш цю історію?» Може, і чув колись у дитинстві. Грех кивнув головою. Так от, і ми тепер за кілька років перед тим, перед чим би там не було Санні. Він посунув через стіл пластикові пакети. Я не стану тебе їсти, а міг би, якби захотів, ти знаєш. І ніякий паршивенький адвокат тебе не врятував би. У цьому місті всього за двадцять миль від Гемптона, де коїться отека знащо, що, тебе не врятував би і сам Кларенс Дарроу. Тутешні добрі люди раді були б бачити тебе за ґратами. Еліман нічого не відповів, але в душі припускав, що Грек має рацію. І хоч відібрані в нього наркотики набагато не тягли, проте всі оті татусі і матусі добропристойних Сьюзі та Джимів з превеликою охотою запроторили б його у Портсмут, до вбати каміння з наголо обстриженою головою. Я не стану тебе їсти, повторив Грек. Сподіваюся, ти не забудеш про це через кілька років, якщо я зажену собі в лапу колючку, чи може матиму для тебе якусь роботу. Пам'ятатимеш про мене. Вдячність не значилася в куцому переліку людських почуттів, що їх визнавав Санні Елімен, а от подив і цікавість значились. І щодо цього Стілсона він почував і те, і те. Навісний вогник у його очах обіцяв, що завгодно, тільки не знудження. «Хто знає, що станеться з нами за кілька років, пробурмотів він? Може, всіх нас чоловічих і живих уже не буде. Просто пам'ятай про мене. Оце все, чого я прошу». Санні подивився на скалки розбитої вази. «Я пам'ятатиму», – сказав він.